Et Fel, a CB rádió Népzenei Magazinja. Szorák Katalin az egyik legizgalmasabb népdalénekesünk közé tartozik, és mostanában úgy tűnik meg is becsülik azt, amit ő tesz. Európa Polgárdíjat kapott tavaly, idén pedig a Jean Monnet emlékérmet és a Magyar Édemére Műzépkeresztet is megkapta, de azt mondja, nem ez a legfontosabb számára. Azt gondolom, hogy az a zenei virág, az a tiszta egyszerűség, amivel bármit meg tud nekünk mutatni, egy olyan különlegesség, amit érdemes minél többször hallani, mert csak azért is, mert jót tesz a lelkünknek. Szeretettel köszöntöm Önöket, görögmása vagyok a mai műsorvezetője és szerkesztője, és mai vendégünk természetesen Szorákkal, Katalin. Most válik ki szép jány, most válik ki szép jány. Most válik ki szépjány, most válik ki szépjány. Fontál-e vajvartál, fontál -e vaj. Ná, na, na, na, na, nem na, nem, nem. na, na, na, na, na, na, Tegnap voltunk egy beszélgetésen, ahol Kisverenc beszélgetett veled, és ott azt mondtad, hogy te soha nem kerested a díjakat, soha nem számítottál rájuk, mégis megtaláltak. Hát az elmúlt év azért egy ilyen díjeső volt, hogyha lehet így mondani, kezdődött az Európai Polgár aztán megkaptad a Zsámoné emlékérmet. Igen, megbékélésért. Igen, itt a Kárpát-Fedencei Népek megbékélésért igen, és most ugye március 15-én az Magyar Érdemrend középkeresztjét kaptam. Mosolyogva mondtam, nevet, hogy a saját magam keresztjem elé még középkereszt is. De ez lehet, hogy ez könnyít a lelkemen, ki tudja. Valóban nekem minden egyes díj egyébként ajándék volt soha. Egy, egy ilyen váratlan ajándék. És azért ez az, az igazolja valahol, hogy itt az elmúlt 40 év nem volt hiába való. Tehát bár én mondom, mindig a, inkább a közönség szeretetét azt, azt szerettem volna inkább elérni, és a, a dalaimmal üzenni, a lelküket megnyugtatni, örömet sugározni dalokon keresztül, és a megbékélést tényleg szolgálni itt ebben a régióban. Nyilván mindegyik... mindenkit megtaláljon, hogy mindenkit megtaláljon a dal. Nyilván mindegyik díjnak van valamilyen különleges jelentősége, valamilyen más szempontú megközelítés. Nekem a legizgalmasabb ezek közül a Zsámoni emlékérem volt, és pont azért, amit mondtál, mert, hogy ez a közép-európában élő nemzekek megbékélését ért kaptad, és Igen. az egész munkáságod arról szól, hogy egész egyszerűen megmutatod annak az örömét, hogy milyen jó, hogy együtt élünk. Tehát nem szenvedünk, nem arról beszélünk, hogy jaj, mennyi hordoz ez magában. Igen, Nyilván igen, a lényedből igen. is fakad, de hogy rengeteg kultúrát is ismersz. Hát igen, ez, ez egy valóban egy hihetetlen örömforrás, és, és tényleg én úgy érzem, hogy valóban egy rendkívüli helyzetben van ez az ország is, mert ugye Közép-Európa, itt a kárpát medence tehát itt van a Közép-Európa szívébe is, és és te, tehát a földrajzi helyzetünkből adódóan is olyan természetes, hogy itt több nemzetiségű népek vesznek bennünket körül, és ez a kultúrákra mindig hatott, a múltban is, a jelenben is, és szerintem a jövőben is fog hatni, de ezáltal mi gazdagodunk, legalábbis én így élem meg. Tehát kisebb, az egykori kisebbségi létevet, mint az egykori csehszlovák eljánzó, úgy próbálom ezt valahogy átfordítani magamnak, hogy tényleg én itt érzem magam otthon, ebben a régióban, a minden keservével, örömével együtt, mert ezek vagyunk mi. De ezért vagyunk túlélők is szerintem, mert megéltünk sok mindent a múltban, és ezt valahogy az ember úgy próbálja áttranszporálni magába, hogy, hogy valahol leszűri a, a rosszat, és megpróbálja jóvá alakítani legalábbis a saját lelkében, mert a gyűlölet, az mindig gyűlöletet fog szítni. Tehát itt, itt nem, ezt, ezt, el, elvetem ezt a dolgot, tehát mindig van kiút, én azt mondom, és mindig van egy jobb, én ebben is hiszek, és a dalaim ezt üzenék, legalábbis az énekeimen is ezt szeretném elérni, hogy ezt megértsék az hallgatók, és én úgy gondolom, hogy amikor ott vannak a koncerten, valóban mindig egy lelki béke születik ott a hallgatóság lelkében is, és egy megnyugvás és öröm. És egy jó érzés ez nagyon. Nagyon termékeny alkotó vagy, de úgy tűnik, hogy így érleled, érleled éveken keresztül magadban a dolgokat, és aztán mondjuk tavaly kiölt három lemezet, mondjuk hát 2015 2015-ben is. is kijött há három vagy négy lemezet, tehát igen. hogy egy egyszerre ilyen csomagokat adsz át. Hát igen, csodálkoznak is az, az egyes lemezboltok, hogy mi vagyok az a ritka kivétel, aki ennyire termékeny, pedig hát manapság már CD-ket alig alig vásárolnak az emberek, de mégis azért látom, hogy a koncerteken mégiscsak van rá igény, fogy. És tényleg tavaly, hát persze ez a koromnak is köszönhető, tavaly volt kerekén fordulom, hogy a 60 éves lettem. Ezen túl már nem fogom számon tartani az éveimet, bár én úgy érzem, hogy örök ifjú vagyok a zenének köszönhetően, és hát ehhez persze a három kis unoka is hozzá segít, hogy nekem tartanom kell magam. És tavaly ugye a hazagondolás jelent meg, ahol ez dupla album volt, palóc, népdalok hangzanak el rajta, és különböző történetek, hiedelmek, mesék, ez nagy öröm volt, hogy ez elkészült. Sokáig érlelődött bennem a gondolat, hogy ezt meg kell, el kell készíteni, vagy köszönetféleképpen a szülőföld fele, amitől nagyon sokat kaptam. A másik a tölgyfa testvér, az pedig a szlovák népköltészeti műremekek Vargaimre műfordításában. Itt baladától kezdve altatók, nagyon sok bartók gyűjtésű szlovák népda hangzik el. De ima is például de csodálatosan élvezhető Imrének a fordításában. Ez ugye testvér címmel jelent meg szintén tavaly, és végezetből a szorák 60, ami szintén dupla album, az pedig summázata volt az elmúlt 40 éve terméseinek, és tematikus sorrendbe válogattam a dalokat, mert így egészen másmondani való tud az ember is kiszűrni a dalok soraiból. És még pluszban a Mamó kertecskéje, ami azért volt kedves számomra, mert ez egy meselemez, ahol a kerttel, a virágokkal, az állatokkal kapcsolatos népdalok is előtérbe kerülnek, és Kis Ferenc mesé mellett az ő feldolgozásai szólalnak meg, Keresztes Dóra csodálatos illusztrációjával. És mint kiderült tegnap, ez a könyvecske, ez a mamó kertecskéje bekerült a legjobb 25 gyermek gyermekkönyv közé, úgyhogy külföldön fogja folytatni a diadalútját, reméljük, hogy majd sikert fog aratni kint is majd. Hát ez mindenképpen hát, gratulálok, mert tényleg nagyon köszönöm szép a könyv. Köszönöm. <gül> és most pedig még ebben az évben, tehát hamarosan április folyamán megjelenik a Dalüzenet című, ha jól számom, akkor a 38. önálló albumom, ami végül is három élőkoncertfelvétel dalanyagait tartalmazza. Tavaly a Kapocson is szerepeltem, őszel a Párkányi őszi fesztiválon és a Héttarany fesztiválon Csíkszeredán, és ebből a három koncertanyagból áll össze ez a dalüzenet. Mondható, hogy Ott ezt a szó... Több nyelven énekelek természetesen, és, és egyházi dalok mellett a népénekek, a népdalok nép is megszólalnak. Mondható, hogy ezt a szórák fatvanat, ezt ilyen Kronológikus sorrendben állítottad össze, de hát azért nem volt egyszerű 36-37 lemezből kiválogatni hát két cédénne anyagot. Nagyon, <gül> <gül> nagyon nem, próbáltam, egy olyan keresztmetszetet összeválogat, hogy azért kiderül, hogy mennyi minden fér bele egy ember lelkébe, meg hát a zene. A zene az a hihetetlen forrás és örömforrás, és minden témára megtaláljuk a megfelelő dalokat a leg drámai hangolattól a legvidámabbig. Ugye Kodály Zoltán mondta, hogy a népzenénk száz hangú orgonasít. mindenre van hangja a tragédiától az örömig. De ez tényleg így van, úgyhogy itt is. Ö, különböző címeket is adtam egy, -egy ö, részeknek, például a keserédes, vagy szerintésdicséretten, az ugye megjelent egy ilyen lemezem is, ahol az ökumenniát szolgálva több ö, ö, Történelmi Egyház énekeit, teremtésdítsérű énekeit válogattam össze. Ezeket is például nagyon szeretem énekelni, és bárhol előadható, tehát természetben is, akár vagy akármilyen templomban. Tehát ez, ez is egy része ennek a lemeznek, de az életút, ott is sok minden megszólal, vagy a játéka mezőn, a gyerekdalokból válogattam, vagy a jeles napok dalaiból is van válogatás, és a végén a ami <kül> például a Szörény Bródi, újra gondolt régi számai vannak felült összetvenébi hangszerekkel, és nagyon szeretem. Az az izgalmas benned, hogy folyamatosan fejlőd, semmihez nem félsz hozzányúlni, magadévá tenni, átformálni a saját képedre, de közben pedig az elmúlt 40 évben mégiscsak ugyanazt csinálod, tehát, hogy mindig valami tiszta forrásból merítesz, a legegyszerűbb, legtisztább gyerekdalokig, népdalokig nyúlsz vissza, és Bátran játszol középkori hangszerekkel, de a kapella is, tehát hogy bár ugyanazt csinálod, mégis mindig más. Igen, hát ez, ez, ez egy jó dolog. Egyébként itt tudja az ember megőrizni a frissességét és az érdeklődését, és hogy mindig valami azért próbál kísérletezni, és soha nem riadok meg semmilyen új feladattól sem. Kíváncsi vagyok, hogy hogy oldom meg. Például mik terben van az, hogy sanszonokat is énekelek majd valamikor. Mert a gyerekkorom a diákoromban például énekeltem a hullófa leveleket, például az mert jól ismert számát még... még ez izgalmasan hangzik. Igen, nagyon, nagyon szerettem ezt a világot is, de hát, hát lehet, hogy ez még erre is majd sor kerül valamikor ha az időmbe belefér. Sokat tanítottál, van két gyereked, három unokád, és nagyon sok igen, gyerek igen. dalt készítettél, és kezdve a dúdolótól, ami az egészen csecsemőknek igen. szól, a kisgyerekekig, tehát így szépen végig kíséred az egész életünket, a betegségünkig. Mi az, hát amit uh, gondolsz, hogy át szeretnél adni? Tehát, hogy mi az az egy olyan üzenet, ami ezekben benne van, ami neked itt nagyon fontos, hogy mindenképpen átjöjjön? Hát szerintem mindenkinek meg kell ízleni az éneklés örömét. Az, az hihetetlen dolog, hogy amik az ember énekel, és mindegy, hogy most milyen minőségben szólal meg az a hang, de az átmossa az egész szervezetünket, a sejtekik hat. Most már orvosok is mondják, hogy valóban a betegeket is mennyire gyógyítja a zene. Már A zene hallgatás is nagyon jótékony hatással van az ember lelkére. De most gondold el, hogyha énekelsz is, akár kórusban, akár tömegesen, még jobban felerősödik ez az érzés, ez az közösségi érzés, és tényleg úgy van, hogyha valahol felszól, meg, megcsendül egy dalot, közösségterem, mert a hallgatóság és az előadók között is érdeklen kapocs alakul ki. De hogyha valóban ezt műveljük is minnyáján, az, az egy nagyon jó érzés. Ekkoromban is megéltem, hogy kórusban is, amikor énekeltem, tehát nem csak magányosan álltam ki a színpadra, az sokkal keservesebb volt a kezdet kezdetén, mert meg mm. azt, hogy rám figyel mindenki. Nekem ez nem volt könnyű egyébként, ez a pályát elkezdenem. Ugye három évesen sírva szedtek a színpadról, amikor a hopjuliskát kellett énekelnem pinczen a kis falunkban. Sokáig nagyon némam, nem mertem kiállni, és szégyenkeztem. Tehát ez annyira magánügynek tekintettem az énekelést, annyira személyes, privát dolognak, hogy én nem akartam világa küldtön, hogy én nekem a torkomban valami van. Mégis, mégis csak rá kellett döbbenem egy idő után, amikor tizenévesként, amikor az ember keresi önmagát hogy csak azért nekem úgy látszik, hogy ez az utam. Ez a nehezebb utam, ami sok mindennel jár, sok minden gátlást le kell küzdeni, de, de úgy érzem, hogy megértem, mert nagyon sok embernek tudtam örömet szerezni, és nekem az a fontos, hogy átadni az örömet. De megmaradt nagyon sok abból is, amit mondtál, hogy magánügyednek tekinted az éneklést, mert hogy te magadnak is énekelsz, tehát amikor énekelsz, hát akkor sugárzol. Igen. Hát igen, igen, és nem az exzibíció a lényeg a színpadon sem, hanem az a személyes hangvétel, ami tényleg az érinti meg az embert, mert mindenki ráérez, hogy az a saját érzése is, ami megszólal a dalon keresztül. Mert olyan hangvételben szólal meg, ami az övé is. Térünk vissza egy kicsit a gyerekekre, mert nyilván a saját gyerekeidnek, unokáidnak átadod ezt, énekelsz nekik, hát velednőnek fel, másképp nem is nagyon tud működni. igen, igen, igen. Mennyire hát, devők Jó Júj, nagyon, nagyon. Hát például, most csak egy példákat ragadnék ki, amikor 17 hónapos volt az első unokánk, akkor született meg az Ilka, és a kórházba ból vártuk. és Én énekeltem, jókát éppen folyázgattam, vagy ilyet nem hanem pelenkáztam, és egy kis dallamot dúdoltam neki, és egy az egyben visszaénekelte nekem. Én teljesen ledöbbentem, hogy az a 17 hónapos gyerek mire képes? Ez az egyik. A másik, most mikor a harmadik unokát vártuk a kórházból, akkor a tavasz énekeltük a két kis lányunokával, és az a pici, az a háromnapos gyerek, az kapkodta a fejét jobbra, bar, hogy honnan jön az az csodálatos mm. kis hang, gyerekhang, meg az én hangom, nagyon-nagyon vevők, és ez nyugtatja meg a gyermeket például, hogyha nem tud elaludni, vagy bármi, elég dudorászni, nem is kell szavakkal énekelni, de a dalamot ha megnyugtatja a gyereket, hogy olyan dallamot, hal, ami tényleg belülről jön, a, te énekeled. És ezt, ezt kívánom minden anyának, hogy, meg nagymamának, hogy énekeljen a gyereknek, mert a gyereknek az nagyon jó. És ha kicsikortól ezt megszok, hogy ez egy természetes eszköz lesz arra, hogy bármikor tudjon vele élni, és a Tudjon neki örömöt szerezni és megnyugta, megnyugvást. Az gondolod, hogy a zene okay. egyébként tud segíteni abban, hogy egy kicsit visszatérjünk a természetesebb módhoz, Mert ugye azt mondhatod, hogy énekelgessünk a gyereknek, nagyon keveset énekelünk már közösen. Hát én Igen, emlékszem, gyerekkoromban Igen. mi nagyon gyakran énekeltünk otthon. Hát pontosan, hát én is úgy, úgy nőttem fel, hogy a munka mellett is, a, a nehéz munka mellett is, ugye énekeltek az emberek, mert könnyebben, könnyebben ment a munka. Tehát a munkadalok se voltak annak idején. Tehát tényleg az aratáskor is, hát énekeltek. De, de, de tényleg ez nem, ez, nem, ez nem hülyeség, mert valóban segít. Sokkal könnyebb lesz minden. Rátalálsz egy olyan ritmusra, ami viszi a munka menetét is, tehát irányítja azt is. És így minden könnyebbé válik. És nem véletlen, hogy például annak idején a drámát is megénekelték az ember a baladát, a haláleseteket, hát ott a hallottas asszonyoknak komoly szerepük volt a halott mellett. Tehát így próbáltak a saját lelkükön és a hozzátartozók lelkén is ö, könnyíteni. A balladák, is nem véletlenül olyan hosszúak, monotonok, és ismétlődő részek vannak benne, ilyen recitatív részek, mert, mert pont azáltal, hogy ismétlődik, azáltal nyugszik meg a test, a lélek. Te De tudod használni van. a saját életedben is? Hogy ne tudnám. Amikor például rákbeteg voltam, és sugárkezelést kaptam, én is énekeltem. És sokkal és könnyebb volt elviselni. Akkor ezzel segítettél egyébként a szobatársaidnak is? Hát akkor igen, igen. <gül> hát tudták az orvosok például azt, hogy én biztos meg fogok gyógyulni. Tehát látták rajta, hogy olyan erős volt az életig ellésem, hogy nem volt kérdés. Mert hát ugye, a gyerekeim még kicsi, eléggé kicsik voltak, tehát nekem meg kellett maradnom. De még úgy éreztem, hogy még van feladatom ezen a Földön. És tényleg egy új és életet, életet kaptam. Új életet kaptam, és azóta egészen másképp nézek minden uh -huh. napokra. Tehát nem a karrier a lényeg, egyáltalán nem. És nem a külcsín, hanem az, hogy te magad bejárd azt az utat, amit te szeretnél. Hát előtte sem voltál azért egy karrierista típus? Hát nem. <gül> <gül> nem, de úgy látszik, hogy Azért voltak bennem szorongások, meg mindenféle egyéb érzések, amik nem biztos, hogy jót tettek el a, a, a szervezetemnek. Tehát volt a pörgés, meg, meg sok minden volt, ami lehet, hogy nem volt az étkezésem se volt teljesen rendben, tehát nem figyelt, és illetve nem figyeltem annyira magamra. Annyira nem vagyok önző, hogy mindig mások voltak fontosak a körülöttem élők, azokért tettem mindent meg, és, és örömmel természetesen de magamra nem volt elég idő, és az a betegség pont arra figyelmeztetett, hogy igen, és hát te magadra is gondolj. Térjünk még egy fél pillanatra vissza ahol elindultunk, hogy azért kaptad meg a díjat, mert közép-európában élő nemzetek megbélkélését szolgálod. Igen. És nagyon fontosnak tartom, hogy Ismered is ezeknek a népeknek a zenéjét, tehát a szerb népzenétől, a szlovákig, a csehig, a, a lengye, Kárpát, Cs. Ukrán, igen, a lengyel. Biztos, hogy segít az is, hogy érted a szlovák alapján nagyon sokszor a szöveget, tehát, hogy a zenei világba bele is nőttél, de hogy nálad soha nem tapasztaltam azt, hogy nehéz lenne ez a két nyelvűség, két kultúrában való felnövés, hanem inkább azt mutatod mindig, hogy ennek milyen hatalmas előnyei vannak pontosan, és erőt ad. Igen, és, és most már így értem, kezdem érteni azt, hogy például a magyar után hogy a szlovák mennyire közel áll hozzám. Nem is olyan régen derült ki valóban, hogy a, például az Ükapám az egy szín szlovák ember volt Gyetváról. Gyetv a legszín szlovákabb és legarchaikusabb hagyományokkal bíró szlovák terület, és ő onnan indult el, de a fia az egy magyar ö, lányt vett el, várkértéről, és teljesen elmagyarosodott, mikor halála előtt már nem is beszél szlovákul. Tehát elmagyarosodott is lett hat fia, abból az egyik a nagyapám, aki szintén nagyon nagy magyar lett. De de a génekben ott van az, ez a szlávság, az én véremben. meg Hát a neven is őrzi a, például a szvorák, az a, a szvarok például az az a Isten Kovács, a szláv. Szlávoknál. Hm. Úgyhogy én erre ilyen nagyobb büszke voltam. Sokáig zavart ez a sporák mert félreértették, nem jól írták le helyesen, úgyhogy mindig olyan megalázó volt, hogy a nevemet sem tudják lejéni rendesen oda, de de aztán megbékéltem vele, és itt most már tudom, hogy mit jelent, még örülök is neki. És valóban ö, nagyon érzem valahol a én ezt a. Annak kell, hogy nem tudok tökéletesen szlovákul, de érzem, érzem azt az ő zenéjüket és a gondolatvilágukat, és nagyon a magyar után nagyon közel áll hozzám. És ezáltal többi szláv népnek a zenéje is sokkal érthetőbb számomra. Mert nagyon sok a közös szó vagy formula, ami, ami eligazít és érzelmekben, is, az érzelmileg is segít hogy, hogy, hogy éljön meg ezzel. De valóban ezt én, az egykori kisebbség létet én többletként élem most már meg, hogy, hogy én ott ajándékba kaptam egy másik kultúrát is valahol, amit próbáltam akkor elnyomni magamban, még oda átéltem, nincs szlovák, állampolgár. De átkerülve Magyarországra, egészen másképpen néztem az oda-haza dolgokat, és, és tényleg úgy, úgy élem meg ezt, hogy ez valahol egy ajándék, hogy pluszban ezt is megélhettem, hogy. Van ott egy másik kultúra is, amit ismerni kell. Sőt, azóta rengeteg szlovák írónak a regényeit olvasom persze magyar műfordításokban, hihetetlen élvezetesek, és az még külön öröm, amikor ott megjelenik a magyar is a történetekben. Az együttélésből, hogy hogyan érték meg az ottani szlovákok és a magyarokkal való együttélést. Például ez is egy nagyon jó útbaigazító nekem is, hogy... Én is így gondolok sok minden, mint az a szlovák. Tehát a gondolkodásunk is sok mindenben hasonló bizonyos dolgokban. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, Én is. Gratulálok a kitüntetésekhez, és köszönjük szépen a lemezeket. Akinek van kedve, az most új lemezekre is szertehet a hazagondolás duplalemezre, a szvorák 60 lemezen az elmúlt 30. 6 lemezről talál és egy nagyon izgalmas tölgyfatestvér című kiadvány, amiben Vargaimre műfordításai alapján szlovák névkezőzettel ismerkedhetünk meg. Mai vendégünk Szvorák Katalin volt, és örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, és még csak annyit, hogy ez a lebeszkutkóban kapható, ez a, ez, ezek a felsorolt lemezek csak ott kaphatók, hogyha valakit esetleg érdekelne. Igen, ez egy fontos információ. Köszönöm szépen, én is. És mindenki én is köszönöm. Tök. Szép napot neked! Köszönöm szépen, viszont kívánok! Koribón államve álmája Vörös rébék által ment, a keskeny pollós elrepült. Tullászkodni már, mint varjó, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja kár, nagy baj éri, is nagy kár. Tess Ő volt az, ki addig főzte pörgedani bocskorát, Míg elvette a sinkóig cifralányát, a terát. De most bezzek bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár. Esz Pörgedani most ő benne, ha elbotlik, se köszön. S ha ott kapja, kibuktatja, orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja kár. Es madán, asszony színes szóra tetteti, hogy mit se haj, Ken köztünk ne csinál. Tár. Rebi mondja mondjak kár, eszmadár. Másszor is jön, hozz fehér pénzt, piros kendőcs hegyemet. Neszejányom, jányom ézesból, erősítse a szívet. Szépnek úgy nem tenni kár. Jöjjön hát a kosznár, es madár! Köny negyvári út, tár és modár. Esz terjed a helységben, tudjátok mi az eset. Pörge Dani egy borjút lőtt, s Rebi, Rebi lelke nem von kár, de mint borjú visszajár és gyilkost a törvény nyomozza Szegény Dani, mit tegyen? Útnak indul, bujdosásnak Keskeny pallón átmegyen Szembe jött rá a kasznál Varjó el Egy billent és lent a vízben Nagyon csoppan valami Sok eső volt, mi az ár Harjú látja, mondja, kár Esmadár Bújdosor Örös rébék ment, a keskeny pallón most repül. Egy varjóból a másikba száll a lelke vég nélkül. S kinek ő azt mondja kár, nagy baj éri és nagy kár, es madár. A ah, na na na na You <speaking in foreign> can't <language> hey Genie, Genie, hey Genie, Genie, hey Genie, Hey, dzsiní, dzsiní, dzsiní! Sem a kakuk, sem a bagoly, Még a sem cserek, akkor a reggel nem ébreszt majd, sem, hogy csicserek. Háj, dzsíni, dzsíni, dzsíni, Háj, dzsíni, dzsíni, Hey, Genie, Genie, Genie! Hey, Genie, Genie, Genie! is szárat, amely alatt találtam is elszórta rég, Jaj, magamra maradtam. Hey, csiní, csiní, csiní. Hey, csiní, csiní, csiní hey genie genie genie hey genie genie genie hmm A fényes nap már nyugodott, A főszíne sötétben maradott, Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott, minden élő megnyugodalomra, az Isten elrendelt állomra. De én, Uram, úgy megyek ágyamban, mintha mennék gyászós koporsómban. Midőn adom a testemet. Deszka közé zárhatom néltemet, Hosszas álom zárhatja szememet, A kakas végemet. Vessünk számot, hát édes Istenem, Hogy lelkem át ne helyen féltenem, Hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted áll Színed előtt minden nap elesem, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz, Hol napi napodra, Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram készületlen, Vezess előbb az enyhítők útra, Hogy juthassak a mennyei Jusra, Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Ah Hozgyógyító gyógyító kegyelmedet, jöjj el, jöjj el én Ajánlom, testemet a földnek szánol. Jöjj el, jöjj el Jézusom! Üdvözítsél végórámok. Föltámad majd onnan kó, az utolsó Jöjj el, jöjj el Jézusom! az Etnóra fel adását hallották 2019. március 21-én. Az Etnóra feladásának mai vendége Szvorák Katalin volt, és a Szvorák 60 című lemez volt a hétlemeze. Remélem, ők is jól érezték magukat. Találkozunk egy hét múlva. Kívánok Önöknek további nagyon szép napot. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Görög Mása. Az imént elhangzott műsorunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programjának támogatásával készült. vonnem ma